אנחנו כולנו ילדים של אלוהים, כמו שברה אמרה לפני איזה עשרים דקות. אני דיברנו עם ורה והיא אמרה שהיא של אלוהים, שעשתה משהו מאוד יפה, בחדר הגדול קוראים לה אליזבט, אז אנחנו אמרנו קודם כל לאלוהים, תודה רבה על ועל ההשקעה של הפסוקים הכל-כך יפים שתענית בכל הצפות. נכון. זה היה שנת הכלנו, נקודת החברה שלהם. חשבתי, אז יפה מאוד. וזה נותן לנו בעצם הבנה שאין בן אדם שלא יכול לעשות משהו שהוא רוצה בשביל אלוהים. אלוהים נותן לו את הכל, ככה, כימותק של אלוהים. אומר לבת שלו, אליזבן. נגידי, איך להעשי משהו עם מה ה. זה כל כך יפה. הפרשה של השבוע שלנו היא בעצם פרשה שמסיימת האחרונה של ספר בראשית. אנחנו מסיימים היום את הספר בראשית. הפרשה היא בעצם סיפור שהוא מורכב מכמה פרקים בתורה, שדרך הפרקים האלה אנחנו לומדים על התוכנית הישועה של אלוהים. לאלוהים יש תוכנית שאפשר לקרוא עליה כמעט בכל פרק בתנ״ך ובברית הפרשה. ולכן אנחנו היום נלמד בפרשה שלנו, פרשת ויחי, <coughs> את הסיפור הזה שהוא מתחיל, מתחיל בפרק 47 פסוק 28 ונגמר עד הסוף, זאת אומרת ועד הסוף. בפרשה שלנו היום יעקב והבן שלו יוסף מסיימים את חייהם. החיים שלהם מגיעים לסיומם. יעקב מרגיש שזמן מותו מתקרב. מה הוא עושה? הוא מחליט לכנס את כל בניו כדי להיפרד מהם. הוא מחליט להיפרד מהילדים שלו. אבל הדרך של הפרידה של יעקב הוא לא נפרד מכולם באופן כללי. הוא אומר שלום לכולם, באתי להקיד לכם שלום, שלום ולהתראות. הוא לא אומר להם את זה. הוא נפרד מכל אחד מהילדים שלו, הוא נפרד מהם באופן אישי. יש לו מה להגיד לכל אחד ואחד מהילדים שלו. <ש> כן, 12 ילדים. והוא עושה זאת, הדרך שהוא נפרד מהילדים שלו, הוא עושה זאת בדרך מאוד מיוחדת. הדרך הזאת נקראת ברכות. הוא מברך את כל אחד מהילדים שלו. אבל הברכות של יעקב הן לא סתם ברכת פרידה. הוא לא לוקח כל ילד ואומר שלום, היה מאוד נעים להכיר אותך, היה מאוד נחמד להיות איתך, נו נו נו, ודברים כאלה. לא, זה בעצם הברכות של יעקב, סיכום חייהם והעתיד של הילדים שלו, אבל לא רק שלו, אלא שגם על הצאצאים שלהם. אלה שייוולדו מהם. עד מתי? אנחנו נבדוק את זה עכשיו. ויתרא יעקב אל בניו, פשוט א', בראשית ארבעים ותשע אחד, ויקרא יעקב אל בניו. שימו לב איזה דבר מעניין, כשיעקב קורא לילדים שלו, לכולם יש זמן להגיד, נכון? אומרים לו, צריך לצלח לי יעקב, עם כל הכבוד לך יש לי עבודה היום, אני לא יכול לבוא. כשיעקב קורא אל בניו, הנושא של לימוד אב בזמנים ההם היה כל כך חשוב, וזה לא משנה אם הבן היה כבר בן שישים או שבעים, האבא, למילה שלו הייתה מילה, שיעקב קורא, כל השאר הדברים הופכים לכאן, לעדיפות נמוכה. יעקב קורא לילדים שלו, ואז הוא אומר להם, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם מתי? מאחרית הימים. מה קוראים שאחרית הימים? אחרית הימים זה מושג בתנ״ך שמדבר על סוף העולם. שבזמן שלימים יהיו סוף. אחרית, <אחרית הימים. מתי הימים ייגמרו? כשאלוהים יעשה לזה סוף, כבר לא יהיו ימים. עד עכשיו יש ימים? יש, נכון? אבל, באחרית הימים כבר לא יהיו ימים. מה שיהיה, זה יהיה יום אחרון. איך יקראו ליום הזה? יום ה', זה היום האחרון. אבל יעקב, בעצם, לא רק רוצה להגיד להם שלום, יש לו מסר לכל אחד מהבנים שלו, והמסר שלו, לא רק מתייחס למה שהילדים עשו או עושים, אלא לעתיד שלהם, ולא רק שלהם, לעתיד של הזרע שלהם. יעקב מספר לילדים שלו את מה שהוא בעצם, שימו לב עכשיו, יעקב מספר להם את מה שהוא רואה, אוקיי? מה שהוא רואה. אני רוצה לשאול אתכם, איזה אבא יכול לומר לילדים שלו לפני שהוא מת את מה שיהיה בעתיד? לא שלהם רק, אלא גם בעתיד של הצאצאים שלהם בסוף הזמן. אבא ארצי, זאת אומרת, הוא קורא לילדים כדי להיפרד מהם, בטח זה קורה כמעט כל יום, בהרבה מקומות, אם יש אנשים שיש להם מספיק זמן להיפרד, אבל הוא לא יכול להגיד להם מה יהיה בעוד שבוע, נכון? לא שכן, מה יקרה באחרית הימים. אבל יעקב רואה, יעקב רואה משהו, והוא רוצה בעצם, להגיד את זה לילדים, הוא רואה את העתיד, למשל הוא ידע שלילדים שלו שמעון ולוי לא תהיה נחלה בישראל, אם תקראו בתורה אתם תראו שבאמת זה קרה ככה, לא היה להם נחלה בישראל, בני לוי עבדו בבית המקדש ולא היה להם נחלה, למה לא היה להם נחלה מי יודע ללוי אנחנו למדנו את זה הרבה פעמים, למה לשבט לוי לא הייתה נחלה? נחלה, טוב, שאת שואלת, נחלה זה שטח. עובדים, בני לוי, מה הם עשו? נכון מאוד, ומאיפה הם קיבלו את הכסף שלהם? נכון, מעם ישראל, כל הכסף של המעשר היה הולך לבני לוי, הם היו בעצם מקבלים את המשכורת מבית המקדש. אבל לא היה להם נחלה. ושמעון היה השבט הקטן ביותר, והיה לו רק חלק קטן מאוד בתוך הנחלה של ירודה. ושמעון לא היה לו נחלה משלו, היה לו חלק קטן בתוך נחלה של אח אחר. איך, איך האבא שלהם יכל לדעת את זה? במובן שאנחנו רואים שיעקב אה, רואה דברים שהילדים שלו לא יכולים לדעת ואף אחד לא חוץ ממנו. בנוסף לכך, יעקב ידע, שימו לב, דבר מאוד חשוב, שקשור לתוכנית הישועה של אלוהים. הוא ראה בעצם שהמשיח יצא מאיזה שבט... כן, הוא ידע שהמשיח יצא משבט יהודה. שימו לב עכשיו איך יעקב מדבר אל הבן שלו יהודה, אוקיי? יהודה. הוא אומר לו. בפסוקים 9 עד 10, גור אריה יהודה, okay, אריה, גור אריה זה, אה, זה סבל של המשיח, okay, גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה, קרא רבץ כאריה וכלביא, מי יקימנו? כתוב, זה כבר נבואה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה ולא יקהד עמיהו. אנחנו רואים פה שבעצם יהודה, מקבל מאבא שלו מסר שהמשיח יצא דווקא מהשבט שלו. מי היה בשבט יהודה כשממנו יצא המשיח? מבין ישי יצא משיח, למה הוא מבין משיח בין למה דוד? המשיח יוצא מתוך הגזע של ישי. בעצם זה הולך דרך כל מי מיהודה, מי עובר דרך הזרע שלו, ומגיע בסופו של דבר על המשיח. ואיך אנחנו יודעים שהוא מדבר על המשיח? כתוב עד כי יבוא שילה. אבל אתם תבואו ותשאלו, מה זה שילה? שילה, איפה אתה רואה פה משיח? אנחנו דווקא לא קוראים פה את המילה משיח, אבל, אבל למרות שהמילה משיח לא כתובה פה, אנחנו רואים בעצם את החלק האחרון של הפסוק כתוב ולא יקהט עמים ההשפעה שלו לא תהיה רק בתוך עם ישראל, אוקיי? Okay? ההשפעה שלו על מה תהיה? על עמים זאת אומרת על כל עם אחר חוץ, חוץ מאשר עם ישראל לא רק עם ישראל אלא גם על העמים האחרים אז כבר אנחנו רואים עכשיו אנחנו נראה, יש דבר מעניין שאני גיליתי, אנחנו כמובן לא סופרים אותיות כדי להגיע למסקנה שאנחנו יודעים על הישועה של אלוהים, אבל יש דבר מעניין שיש בתוך אותיות גם מספרים. עכשיו המספרים האלה שאני גיליתי, דבר מעניין, אנחנו לא סומכים על זה, זה לא מוביל אותנו, אבל שימו לב, יבושילה, זה מה שכתוב, יבושילה, מספר 358. 358. המילה משיח בדיוק גם 358. בדיוק. עכשיו, זה לא רק שזה המשיח 358, זה גם מה שהוא יעשה. ומה שהוא יעשה, מה הוא אמור לעשות? הוא אמור למחוץ את הראש של מי? של? של הסתן. של הסתן, נכון? של הנחש, נכון? איפה אנחנו קוראים את זה? בבראשית פרק 3, פסוק 15, נכון? כתוב שם שהזרע אשר ייצא מהאישה הוא ינחס את הראש של הנחש ובאופן מקרי לחלוטין גם המילה נחש היא בדיוק 358 אה, במספר. אני לא חושב שזה במקרה. אה, אני רואה שיש פה את אותו מספר בדיוק אם אתם תעשו חשבון אתם תראו שהמספר הזה הוא קשור גם ליבוש שלו גם למשיח וגם למחש. אה, אנחנו לא מתייחסים לזה כתורה אבל אני מצטער שזה מעניין שזה בדיוק אותם מספרים <אח> לנחש, משיח ויבוא שילה. תעשו חשבון אתם תראו. לא רק הזהות של שילה, אלא גם מה התפקיד שלו לרוצץ את ראש הנחש. עכשיו אנחנו רואים שיעקב הוא בן אדם זקן, עוד מעט החיים שלו מסתיימים, הוא בקושי מצליח לראות עם העיניים שלו משהו, מסוגל לראות את העתיד הרחוק ללא כל אפשרות הגיונית להסביר לילדים שלו איך הוא עושה את זה. שהילדים שלו יאמינו במה שהוא אומר. הילדים היו יכולים להגיד, תראו, אבא, אתה באמת כבר נראה לי בדרך לאבד את הזה שלך. אבל לא. יעקב רואה מעבר ליכולת הפיזית שלו, נכון? לא רק ראייה של העין, אלא ראייה מסוג אחר. כן. לא, לא, רק לפי עיקרנים, ברור, לפי זה. לא לפי המספרים. המספרים אני מצאתי, זה מעניין. כי זה היה לי מעניין. אבל אין בזה איזושהי שיטה חדשה ללמוד את הכתובים. ממש לא. אני רציתי לשאול. פשוט בעצם מנתי, אני קוראת שזה... לעבוד לך על השאלה הזאת עכשיו, כי זה לא הנושא של הדרשה. אנחנו נדבר על זה כשאנחנו נדבר על הנושא הזה, כי אני לא יכול עכשיו לעשות את הדרשה לכיוון אחר, בסדר? אבל רק שתדעי שיוסף היה ממשפחת יהודה, אוקיי? הוא היה מבית לחם. כן, כן אני אני אבל בסדר. זה, זה לא סליחה? אבל זה, לא הוא היה לא נשוי, הוא היה נשוי בסדר, אבל הוא לא הוא היה אמא שלי. לא משנה, אבל הוא... הוא כי ברור, אנחנו מדברים, אבל אני לא יכול להמשיך איתך על זה, כי אנחנו מדברים על נושא אחר. זה לא קצת, יש פה הסבר. מכיוון שהמשיח לא היה יכול לצאת מזרע של גבר, הוא היה צריך לצאת מזרע של אישה. ואיך לאישה יש זרע? אין לה, נכון? אז הוא היה צריך להרות מרוח הקודש, לא מזרע של גבר. אם הוא היה יוצא מיוסף, אז הוא לא היה יכול להיות ארושים. <אז> <המשל. אז> למה מתפקיד? מכיוון, <אז> מכיוון שהוא היה בעלה של מרים. ומכיוון שהוא בעלה, אז הוא שייך, היא שייכת לשבט הזה. מבינה? <אז> <אז> <אז> <אז> רק מזה. <אז> זה לא שייכות זרעית, זה לא שייכות גנטית. זה לא גנטי, כי הגנטיקה של ישוע זה לא בן אדם. הגנטיקה שלו זה אלוהים. מבינה? <אז> כן. <אז> <אז> <אז> <אז> <אז> <אז> Okay. מיליאם היא הייתה משבט היהודי. לא, לא, לא. יוסף בעלה. יוסף. יוסף, כן. לא אז... באיזה שבט היא הייתה? לא כתוב. לא כתוב מאיזה שבט, אבל אם לא כתוב, אז אני לא יודע. אני לא יכול להגיד לך איזה שבט, כי לא כתוב. בכל אופן, אנחנו רואים שהכתובים, אם נחזור לנושא של הדרשה שלנו, אנחנו מגלים שהכתובים עושים קשר הדוק בין הבנה לראייה, אוקיי? הבנה, מה שאנחנו מבינים, למה שאנחנו רואים. אתן לכם דוגמה בספר בראשית פרק 21, אנחנו חוזרים קצת אחורה. זה דוגמה על אה, אה, מצב של חוסר ראייה. מסופר על הגר, השפחה של שרה, שאברהם גירש אותה, נכון? למה הוא גירש אותה? כי שרה כבר לא הייתה יכולה לחיות איתה, אמרה, או אני או היא, לא אמרה את זה, אבל בקיצור... גרש את העמה הזאת. ותשימו <laughs> לב, לפי הסיפור, היא טעתה במדבר הלוהט ללא מים ועם הבן שלה, בן שלה הקטן, בן שלה ישמעאל, ובנקודה מסוימת היא החליטה להיפרד ממנו, לשבת מרחוק, כי היא לא רצתה לראות אותו מת בידיים שלה. שימו לב איזה מצב נורא, כי לא היה לה <laughs> היא הלכה בלי מים. היא לא היה לה מספיק מים והיא לא רצה לראות אותו במותו אבל אלוהים עזר לה ושלח לה מלאך כדי שיעשה משהו שימו לב למילה הראשונה, פסוק תשע פסוק תשע ויפקח אלוהים את עיניה ותראה באר מים ותלך ותמלא את המים ותשמע הנער מה היא עושה? היא יושבת שם ובעצם היא יושבת והיא לא רואה כלום. יש באר או אין? יש, או אין. יש באר או אין? אין יש! מאיפה היא יוציאה מים? היה באר או לא היה? היה. זאת אומרת, הגר. אין, כן. אין. ותראה באר מים. היה באר או לא היה? אין. מה אלוהים עשה כדי שנצליח לראות את הבאר? המילה הראשונה. ויפקח. זאת אומרת, עכשיו נשאל אותכם שאלה, האם הגר הייתה אישה עיוורת? אז מה זה נקרא שאלוהים פקח את עיניה? אז אנחנו נדבר עכשיו. אנחנו רואים שבעצם הגר לא הייתה אישה עיוורת, אבל היא לא יכלה לראות את הבאר שהייתה שם, נכון? מתי ראתה אותה? רק אחרי הפעולה של אלוהים. אחרי שאלוהים פקח את עיניה, היא הצליחה לראות את הבאר. <coughs> אנחנו מוצאים עוד מקרה אחד בכתובים, מקרה עם דוגמה דומה, את הנביא אלישע. ואת העוזר שלו. גם העוזר שלו היה באותה בעיה, אבל לפני זה, איך זה קרה? הסיפור רק שנדע על מה אנחנו מדברים. מלכים ב', 6, 8 -13. סיפור מאוד מעניין. המלך של ערם, האויב של עם ישראל, המלך של ערם נמצא בצרות. הוא מתכנן לפגוע בעם ישראל, ושם במקומות מסוימים אנשים כדי לפגוע בהם. אבל, שהוא שם במקום מסוים, העם ישראל יודע בדיוק ואף אחד לא הולך לשם. איך זה קורה? הנביא אלישע יודע בעצם על התוכניות שלו גם בלי שהמלך מספר את ואיך המלך ידע את זה? העבנים שלו. המלך קורא לעבנים שלו, מקום? יש לנו מרגל אצלנו, בתוך הערב יש מישהו שמספר לעם ישראל. אומרים לו לא, שימו לב מה העבדים שלו אומרים לו רגע סליחה, רגע פספסתי, אוי וי, שקופית העבדים שלו אומרים לו אה, הנביא אלישע הוא, הוא יודע מה אתה עושה בתוך החדר שינה שלך ומה? מי יודע מה עושה בחדר שינה שלך? פס אחד, נכון? הם אומרים לו זה לא אנחנו, זה הוא הוא יכול לדעת מה אתה עושה בתוך החדר שינה שלך. מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, אה, אוקיי, תלכו לתפוס אותו, את הנביא הזה. אם, אם הוא עושה את הדבר הזה, אני רוצה לתפוס אותו. ואז הוא את הצבא שלו. לא צבא קטן, צבא גדול. <coughs> הם מגיעים למקום שאלישע נמצא, הם מסובבים אותו מסביבו, ומחכים לרגע כדי שהם יוכלו לרדת, תתפוס אותו. בבוקר העוזר שלו מתעורר ומסתכל מסביב ורואה את כל האויבים האלה שרוצים לתפוס אותם ואומר לאלישע מה אנחנו נעשה? ואז תשימו לב מה אלישע אומר ויאמר נערו אליו אהה אדוני היכן נעשה? ויאמר אל תירא ירדים אשר איתנו מאשר אותם הוא <קש> אומר לו הנביא אומר לו אל תפחד יש לנו, איתנו, הרבה יותר ממה שהם, אבל הם היו רק שניים, אוקיי? הנביא אומר, אנחנו יותר, הנער מסתכל ואומר, רגע אחד, אולי אני לא יודע קצת מתמטיקה, אבל אחד, שתיים, ויש פה אולי איזה אלף, שלושת אלפים אנשים, שבאים לזבוז אותנו. אז בעצם הנער לא רואה מה ש... רואה, שניהם עברית? לא. שניהם רואים מצוין, נכון? מבחינת עיניים. אבל אחד מהם רואה משהו, השני לא רואה. שימו לב מה אלישע אומר. ויתפלל אלישע ויאמר, אדוניי, פקח נא את עיניו. ויראה ויפקח אדוניי את עיני הנער. וירא בני ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. אנחנו רואים כמובן שהנהר לא הופיע ליבר, אבל מה הוא היה צריך שאלוהים יעשה? למרות שהוא יכל לראות, הוא לא ראה. אתם שמים לב שהמילה הזאת "ויפתח" בעצם היא אה, מילה שהיא אה, חשובה מאוד למה שאלוהים רוצה שאנחנו נראה. אם אלוהים רוצה שאנחנו נראה משהו, מה הוא עושה? הוא פוגע את עינינו. אנחנו נמצאים בצרה, אבל אלוהים רוצה שאנחנו נראה בעצם דרך העיניים שלו את המצב האמיתי שלנו. הנער חושב שהוא נמצא בצרה הצבורה, אבל אלישע מרגיש נהדר. אלישע לא מרגיש שזה שיבה יאמר, אלוהים תעשה. תפתח לו את העיניים, שיראה באמת כמה עומדים הם מסביבנו. לב בהמשך, הם ירדו אליו. החיילים יורדים אל אלישע, לתפוס אותו. ויתפלל אלישע אל אדוני ויאמר, הכנה את הגוי הזה בשגברים. ויקם בסנדברים כדבר אינם. המילה הזאת. אוקיי. כדי שהנער יראה את מי שנמצא איתה, מה היום היה צריך לעשות? לפקוח את הענדה, נכון? עכשיו אלוהים משתמש בשיטה הפוכה. עכשיו במקום שהחיילים, העיניים שלהם יהיו פקוחות, מה העיניים שלהם? מסובא הם מוכים בסנדברים. המילה הזאת, סנדברים, אוקיי? אני הבאתי לכם קצת מהגילון, לאבד את כושר ההבחנה. מה קורה, אם אתם למשל עוסקים, היה לי פעם איזה, משהו באנגליה, איזה מקרה, מאוד מעניין, נסענו לכיוון השמש השוקעת, במוטורווי, בכביש המהיר, בכביש המהיר, ובאיזשהו שלב השמש ירדה, הייתה מול העיניים שלנו, ונכנסנו לתוך מנהרה, וכשיצאנו מהמנהרה, השמש כבר הייתה בדיוק מול העיניים שלה. כבר לא רואים כביש, רואים רק אור. והנהגת שהייתה מקדימה, מה היא עשתה? טעות הכי גדולה שאפשר לעשות בכביש מהיר, לעצור. מי עוצר בכביש מהיר? לא עוצרים בכביש מהיר, אבל יצא. ואז בום בום בום בום בו, כמו הקורדיון. תודה לאל, אנחנו לא נפגענו, אבל זה היה בגלל שהכושר ההכנה שלה כבר לא היה יכול לפעול, היא כבר לא ידעה איפה הכביש, אבל כמובן שהיא הייתה צריכה לפנות הצידה ולעצור מצג, לא לתת פרקס, אבל מה שקרה לה בעצם היא הייתה מסוברת, והכושר הבחנה שלה נפגע, בעצם לעבד את הראש, להסתחרר, להיות מוקסם, אפילו להתאכנת, זאת אומרת הכושר שלך לקבל החלטות נפגע, אוקיי? זה מה שקרה להם, מה שקרה לאנשים האלה הם אה, הוכו בסדברים ואז אלישע אומר להם ויאמר אליהם אלישע לא זה הדרך ולא זו העיר הם באו לתפוס אותו או לא נכון? נכון? עכשיו הוא אומר להם גם לא בכלל לא הדרך גם זה לא העיר שאתם מחפשים בואו אני אראה לכם את הדרך והוליכה אתכם אל האיש אשר תבקשו אלישע זה שהם באו לתפוס אותו אומר להם אני אקח אתכם אליו בן אדם שאתם מבקשים אוקיי? אני אקח אתכם אליו ויולך אותם שומרון. בקיצור, כל אלה שבאו לתפוס אותו, הולכים אחרי זה שרוצים לתפוס אותו, הוא לוקח אותם. עכשיו אני רוצה לשאול את זה, הם היו עברית? לא. לא. הם ראו בעיניים שלהם? הם ראו. הוא לא לקח אותם ביד, הם הלכו אחריו. באו, בא כתוב פה? לכו אחריי, נכון? הם הלכו אחריו. אבל הכושר, ההבחנה שלהם התרגל. הם לא ראו בעיניים, מה שנקרא בעברית, אבל... לא ראו את מה שבעצם הבינו. כושר ההבחנה שלהם נפגע, והם לא יכלו... נכון. עכשיו תראו, רק כשהם מגיעים למקום, הם מגיעים למקום שהנביא רצה להביא אותם, תשימו לב. ויהי כבואם שומרון, כל הדרך הם עשו, הנביא לוקח אותם, נכון? זה שבאו לתפוס אותו, הוא לוקח אותם, הם מגיעים לשומרון, ואז ויאמר אלישע, אדוני, קח את עיני אלה ויראו. ויפקח אדוני את עיניהם ויראו והנה בתוך שומרון. עכשיו, בדיוק את הפעולה ההפוכה. והם היו מוכים בסנדברים, נכון? הם לא ראו כלום? מה איניש המבקש? הוא מבקש מאלוהים שיעשה בדיוק מה שהוא ביקש בשביל הנעם, נכון? הוא אומר לאלוהים, תפקח עכשיו את העיניים שלהם. עכשיו שיראו באמת באיזה מצב הם נמצאים. באיזה מצב הם נמצאים? בבקשה, הם פותחים את העיניים ויראו והנה הם נמצאים בארץ של האויב שלהם. הם מוצאים את עצמם במצב מאוד מאוד מסוכן. הם באו לתפוס את אלישע, אבל מי תפס אותם? אלישע. הם באו לתפוס אותו, הוא תפס אותם. אבל השאלה היא, מי תפס אותם? אלישע? מי יקא לא. אותם בסנוורים? אלישע? לא. אלישע כמו יעקב, רואה מצוין, נכון? איזה ראייה יש לאלישע? יש לו לא ראייה רוחנית. הוא מצליח לראות עם העיניים הרוחניות שלו, מה שאנשים אחרים לא יכולים לראות. למה? כי אלוהים הוא זה שפותח עיניים וסוגר עיניים. הוא מצליח לעשות את זה. וכשאלוהים עושה את זה, אנחנו רואים דברים אחרים או לא? עכשיו, הוא גם פוקח עיניים וגם מה הוא עושה? אמרתי בסנדברים. אני רוצה שתזכרו עוד מקרה אחד, ככה שיהיה לכם מעניין. אתם זוכרים את הסיפור של סדום ועמורה, שהמלאכים הגיעו? ואנשים רצו לשבור את הדלת כדי להוציא את המלאכים? מה המלאכים עשו? היכו אותם מסנדברים והם לא למצוא את הדלת. הם, האם הם היו עיוורים? לא. הם פשוט איבדו את הכושר ההבחנה שלהם, הם כבר לא ידעו איזה דלת הם צריכים ללכת. אז אלוהים יש לו את הכושר הזה, לתת לבן אדם לראות, אבל גם לא, לתת לבן אדם, נכון? ומה זה תלוי? מתי אלוהים מתי אלוהים יגרום לבן אדם לא לראות טוב מוכנים, לפי מה שאמרנו עד עכשיו, מתי ייתן לו לראות טוב? שאול לא, השליח. איך? שאול השליח. איך? שאול השליח אה, מה קרה? דברי, היו לא שומעים אותם. דברי טוב. שאול השליח. אה, שאול השליח, שואל. נכון, נכון, הוא בינתיים מסובב, אבל הוא באמת יכול להיות הוא לא מוכר בסנדברים, הוא פשוט איבד את כושר הראייה שלו האמיתי, הוא רואה את זה שיקחו אותו ביד, אבל הם בעצם איבדו את כושר ההבחנה שלהם. ואנחנו רואים פה שני מצבים, שני מצבים רוחניים בחיים של בן אדם מעניין. מצב אחד, שהוא מצליח לראות באמת את המציאות, מצב שני, שהוא לא מצליח לראות כלום. אפשר להגיד שהוא רואה צל מוהר, אוקיי? רואים נאורים בעברית, רואה צל טהרים. ומה זה אומר? אתה רואה את זה? אתה חושב שזה הרג, וזה לא. אלוהים הוא זה שבעצם נותן את היכולת הזאת. אני רוצה שתדעו את הפירוש של המילה נפכוח. זה לא סתם המילה הזאת נפכוח. זה לא במובן של נפתוח. זה לא דלת נפתחת. זה קשור למשהו מאוד חשוב. פיקח למשל. אם אני אומר שבן הוא בן פיקח, מה הפירוש? אבל דפקלים זה שעיניים פקוחות קשורות להבנה. זאת אומרת, פיקח הוא אדם חכם, נבון, בעל זכל, רב מוח, אינטליגנט, שנון, מטפקם וערועי. זאת אומרת שהדרך שאלוהים פותח לנו את הזה קשורה למחשבות שלנו, נכון? איזה מחשבות אלוהים נותן לנו בראש? מחשבות שלו. כדי שאנחנו נחשוב את המחשבות שלו, מה הוא צריך לעשות? לפקוח לנו את העיניים המוכניות שלנו. אנחנו לא נצליח להבין כלום אם העיניים הרוחניות שלנו יהיו סגורות, נכון? אנחנו נחשוב שאנחנו נמצאים במצב אחר לגמרי. אבל אלוהים נותן לנו חוקמה, הוא נותן לנו דם, הוא נותן לנו אפשרות שהעיניים הרוחניות שלנו יהיו פקוחות. של יעקב והעיניים שלו יהיו פקוחות או סגורות? הן היו פקוחות לגמרי. הוא היה בן אדם לפני מוות. בן אדם זקן מאוד שהעיניים ה... שלו ה... פיזיות כבר היו על הפנים אבל העיניים הרוחדיות שלו היו פתוחות לגמרי הוא הצליח לראות במרחקים כל כך גדולים אפשר להגיד עד סוף העולם הוא עשה את זה כמובן עם הכוח של אלוהים אז <coughs> האנשים האלה שאנחנו קראנו אליהם הם בעצם הבינו איפה הם נמצאים רק אחרי שאלוהים פקח להם את העיניים אז עד עכשיו מה שאנחנו למדנו, שהראייה של יעקב קשורה להבנה הרוחנית שלו. הראייה שלו קשורה באופן ישיר להבנה הרוחנית. אז בפרשה הזאת, שאנחנו למדנו היום, בעצם יעקב רואה בבירור, נכון? בצורה ברורה, את מה שאלוהים רוצה שהוא יראה. אלוהים רוצה לפעמים לתת לנו בחיים דברים שאנחנו נראה, אבל יש אנשים שלא מצליחים לראות את מה שאלוהים רוצה שאנחנו נראה. הראייה הרוחנית היא לא מספיק טובה, אבל צריכה להיות ראייה שעובדת לפי המצב הרוחני. יעקב, המצב הרוחני שלו עם אלוהים היה קרוב או רחוק. הוא היה מאוד קרוב לאלוהים. כדי שהוא יצליח לראות את מה שאלוהים רוצה שהוא יראה, הוא חייב להיות קרוב לאלוהים. הקרבה שלנו לאלוהים היא הכרחית, היא, היא ממש הכרחית כדי שאנחנו נראה את מה שאלוהים רוצה שאנחנו נראה. אם אנחנו לא נהיה קרובים לאלוהים, אנחנו לא נראה את מה שאלוהים רוצה שאנחנו נראה, והרבה בחיים שלנו אנחנו מסתכלים ורואים שהעולם מסבימנו מלא באויבים שרוצים להשמיד אותנו, אם זה אויב של כסף, אם זה אויב של מחלה, אם זה אויב של כל דבר אחר. <אח> <אח> לפעמים אנחנו מסתכלים על משהו והוא נראה לנו כל כך ברור, אבל אנחנו לא יודעים בעצם שזה לא מה שאלוהים רוצה שאנחנו נראה. אני רוצה להראות לכם איזו תמונה מאוד ידועה, מאוד ידועה, שהרבה אנשים לא מצליחים לראות את שני הדברים שלנו. תסתכלו על זה. קודם כל, okay. לכל, מה אתם רואים פה בתמונה? Hi, איזה אישה? איזה אישה אתם רואים פה? אוקיי? Yes. Okay. את מכירה, okay. מי שלא רואה. Okay. מה אתם רואים פה? אישה צעירה. שעירה, נכון, עם הדוצר פה הזה, עם שלה פה, נכון? אוקיי, okay. okay. אבל אני רואה פה אישה מאוד מאוד זקנה. Yeah. מאוד זקנה. שימו לב, זה הפה שלה, זה האף שלה, אוקיי? נכון. אוקיי. עכשיו, אתם שמים לב, הראייה שלנו קשורה להבנה. אנחנו מסתכלים, והמוח שלנו, הוא מתאר את הדברים. אתם יכולים להסתכל, פעם אישה יפה ופעם אישה מאוד מאוד סכנה, נכון? אתם יכולים לראות את זה מאוד מאוד ברור. מה אתם רואים פה בתמונה? הזיר שוחה במים, נכון? אבל זה לא חזיר שוחה במים, אתם הופכים את התמונה, זה כריש ששוחה בתוך המים, זה החלק התחתון של הגוף שלו, אוקיי? זה העיניים של הכריש, זה הסנפירים שלו, אוקיי? זה הגוף שלו. למעלה, הוא עכשיו מתחת למים, מעל המים יש את הסנפיר שלו, אוקיי? צריך yeah. זה כריש. אם אתם הופכים את התמונה, זה חזיר ששוחה, yeah. אם אתם הופכים אותה את לזה, זה yeah. כריש. המוח שלנו מקבל את הפרטים והוא בעצם בונה עם זה משהו. המציאות היא לא תמיד מה שאנחנו רואים אותה. לא תמיד מה שאנחנו רואים. אנחנו יודעים שבעברית כתוב, אל, ת, אה, אומרים, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, נכון? מה זה אומר? לא מה שאנחנו רואים מבחוץ זה באמת מה שאנחנו רואים. מה אתם רואים? פה ציפור שעומדת על חבית, נכון? ומי פה, מה, מה אתם רואים פה, מה זה של בעצם? קריש. סנפ, סנפיר של כריש, נכון? אבל אנחנו צריכים להבין שהתוכן הפנימי ולא המראה החיצוני, החזות החיצונית עלולה לטעון. הרבה פעמים אנחנו כאנשים מאמינים עומדים על החבית הזאת, עומדים ואנחנו בטוחים שיש כריש שרוצה לאכול אותנו, אבל הרבה פעמים אנחנו לא יודעים שזה בעצם דג זהב שקשור אליו, הצד קרטון בעצם. וזה לא ממש כריש, זה פשוט דג זהב. ואין ממה לפחד, אבל, אבל הציבור הזאת לא יודעת את זה. היא לא יכולה לדעת מה קורה בתוך המים, אה, כמובן. והדברים הם לא אה, נראים כמו שבאמת הם. החיים בעולם הזה, לאדם מאמין, הם בכלל לא קלים. לפעמים אנחנו רואים את המצב לא כפי שהוא באמת, אלא כפי שהמצב הרוחני שלנו מראה לנו. אני רוצה לשאול אתכם, האם הגובה, אתם זוכרים את הסיפור של דוד וגוליית, האם הגובה והגודל של החנית של גוליית היו באמת חשובים? נכון שלא? הגובה שלו, כמה שהוא היה גבוה, והגודל של החנית שלו, הם לא היו כל כך חשובים. אבל בשביל עם ישראל במשך ארבעים יום, הם היו באמת חשובים. במשך ארבעים יום, הפלישתי עמד והשפיל את עם ישראל ואת המלך שאול. ארבעים יום. אבל האם באמת הוא היה מסוכן? דוד הראה לו שאלוהים גדול יותר, נכון? דוד הראה לגוליית שבעצם הוא לא גדול כמו שהוא חושב. דוד ידע, תשימו לב, אם תסתכלו על גוליית ות, ותחשבו שהוא איזושהי צרה בחיים שלכם. מפחיד. נכון, יש לכם צרות בחיים שנראות כמו גוליית. הצרה שהייתה לי, ליולנדה, היא הייתה צרה שנראית כמו גוליית. <מבחית> אבל האם היא <מבחית> באמת... כי אלוהי יכלה לדעת איזה גוליית עובד מולה. אבל כמו דוד, יולד התפללה לאלוהים, ובסוף מה קרה לשלושים אלף שקל האלה? הם הראו בדיוק את הגודל שלהם. כשאנחנו מדברים על צרות בחיים, אף אחד לא אוהב. אף אחד לא אוהב צרות בחיים. אבל אנחנו צריכים להכניס אותם בפרופורציה של בן אדם מאמין. לבן אדם מאמין יש אבא בשמיים. והאבא בשמיים הוא יותר גדול מכל הצרות שלנו בחיים. אין לנו צרות יותר גדולות ממה שאלוהים יכול לפתור. ואנחנו צריכים לזכור שאלוהים רוצה שאנחנו נצליח. והוא ייתן לנו את הכל כדי שאנחנו נצליח. אתם יודעים שאני לא אתפלא אם הרבה מאוד מהאנשים שלא הצליחו להגיע היום, לא בגלל שהם לא אוהבים אתכם, או לא רוצים לפגוש אותי, בטח יש להם כמה גולייתים כאלה גדולים בחיים שגורמים להם להבין שהם גדולים. הצרה שלי יותר מדי גדולה בחיים משלבון הקהילה ואומרת. אני לא אבוא כי יש לי גוליית שעובד אבל אלוהים מראה לנו בדיוק את הגודל האמיתי של גוליית אחרי שדוד מטפל בו. דוד לא הסתכל על הגובה של גוליית וכמה גדולים הכלי נשק שלו. הראייה של דוד את גוליית לא הייתה ראייה של אדם, אלא הייתה ראייה רוחנית. דוד ראה את גוליית בפרופורציות שאלוהים רואה אותו. אלוהים נתן לדוד ראייה שלו. דוד הסתכל על גוליית לא ככה, אלא הוא הסתכל עליו ככה, ובקושי אותו. הוא ראה את גוליית דרך העיניים של, של אלוהים. הוא דיבר את גוליית בקול של מי? דוד לא רק אמר לגוליית שהוא ירוג, אלא גם מה הוא יעשה לו אחרי זה, עוד לפני שהוא מפרדלים את המקלט. הוא אמר לו, היום יקרה לך את זה, היום אתה תגיע למצב הזה. מי שדיבר על גוליית זה לא היה דוד. מי זה היה? אלוהים משתמש בדוד כדי להגיד לגוליית בעצם כמה גדול הוא. ודוד נותן לנו הזדמנות מצוינת. כמו יעקב גם דוד ראה את העתיד דרך העיניים של מי? של אלוהים. ואני מאחל את זה לכל בן אדם. אתם יודעים שאנחנו מגיעים לרמה רוחנית בחיים, לא בגלל שאנחנו אנשים חכמים, לא בגלל שאנחנו אנשים מצליחים, אלא בגלל שאנחנו רוצים להתקרב לאלוהים כל כך, שהוא רוצה שאנחנו נראה את העולם דרך העיניים שלו. הוא רוצה שאנחנו נהיה בריאים או לא? הוא רוצה שנהיה בריאים או לא? הוא רוצה. הוא יודע איך אנחנו יכולים להיות בריאים? הוא נותן לנו כלים להיות בריאים? אנחנו יכולים להתקדם, אבל אני תמיד אומר לאנשים, היחסים שלי עם אלוהים, הם לא יחסים של בית מרכז, הם יחסים של תקנית. אני לא מחפש תרופה, אני מחפש רופה. אני לא מחפש את התרופה, כי אני יודע שהרופא שלי, הוא יודע את התרופה יותר טוב ממה שאני יודע. אני לא הולך לבית מפתחת, אני הולך לפנים. אני מחפש את הרופא, ולא את התרופה. ואני תמיד מחפש את הרופא. ואיזה רופא זה? זה רופא שאוהב אותי. מישהו חדש ש... יש לו תוכניות בשבילי. רופא שהוא רוצה אותי לעולמים. איזה רופא זה? רופא שבכר אותי, רופא שהוא עשה אותי, רופא שמכיר כל תא ותא בגוף שלי, שהוא יודע כל מה שאני צריך. לא רק היום, אלא גם מה אני אצטרך בעוד כמה שנים. אני יודע, האם זה רופא ששווה לחפש אותה? זה המטרה של החיים שלי. אני לא מחפש ברכות, אני מחפש את זה שבטלת ברכות. לא בשביל לקבל אותה. אני יודע, אני יודע שאני אהיה איתו, אהיה לי טוב. לדחות אותו. אני לא אומר שאני בן אדם אה, חסר חטאים, אני בן אדם חוטא כמו כל אחד. אנחנו עושים חטאים בחיים שלנו? יש פה מישהו שלא עושה חטאים? אין. אין דבר כזה בעולם. אנחנו לא עושים חטאים, אה, כ... ובגלל זה אנחנו אנשים חוטאים. אנחנו חוטאים, נכון? כי אנחנו, אנחנו, עושים חטאים כי אנחנו אנשים חוטאים. זה, אנחנו. זה הטבע שלנו. אתה מחפש את זה. אם נניח יש לכם איזה חטא גדול בחליל ואתם לא יכולים להתגבר עליו, צריך להתאחד מאלוהים או להתקרב אליו. להתקרב אליו כמה שיותר, רק הוא יצליח לשבור את החטא הזה ולהוציא אותו מהחיים שלנו. יש כאן לא את הסיפור של בלעם, אה, הסיפור הזה שכולנו מכירים. האם חמור יכול לראות יותר טוב מבן אדם? מה אתם אומרים? <אח> במקרה הזה כן. אתם יכולים לראות שאלוהים פקח את העיניים של חמור. ובלעם, מה שהחמור שלו יכול לראות, הוא לא רע. הוא לא רע. תשימו לב מה הוא אומר למלאך, ואז תשימו לב מה קורה. ויגל אדוני את עיני בלעם. המילה הזאת, ויגל. אני רוצה ללמד אתכם עוד מילה אחת נכבדה, אנחנו כבר הגענו כמעט בסוף הדרשה, יש לי עוד עשר דקות. המילה הזאת, ויגל, אתם יודעים שזה מהמילה גלגלגה? פעם שהיו שמים אבן על קבר, היו שמים אבן על אם הייתם רוצים לפתוח את הקבר, הייתם צריכים לגלגל את האבן, לגול אותה. זאת אומרת, כדי לראות או להיכנס, אתם הייתם חייבים להסיר את האבן הזאת. המילה לגול, זה מה שהוא עושה, ויגל אדוני את עיני מלעם. היה לו כמו מסך מול העיניים. איזה מסך היה לו? מסך שמסתיר ממנו בעצם את המלאך. המלאך היה שם, נכון? אבל הוא לא ראה אותו. וירא את מלאך ה' ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו, ויקוד וישטחו לעמביו. אחרי שאלוהים הוציא את המסך, הוא ראה מה שגם החמור ראה. הוא ראה שבעצם הוא לא היה צריך להגמיץ לחמור, הוא היה צריך להגיד לו תודה, שלא המשכת. ויאמר בלעמר מלאך ה' חטאתי כי לא ידעתי חוסר הראייה של בלעם קשור להבנה, לדעה, לדעה. לא ל... הוא לא אמר למלאך, אני לא ראיתי אותך. הוא אומר, אני לא ידעתי, אני לא ידעתי. והוא אומר לו, בעצם חטאתי. אתם שמים לב מה בעצם גורם לו לחוסר ראייה. החטאתי שלו, החוסר קרבה שלו לאלוהים, גורם לו להיות במצב כזה, רוצה להראות לו, ובחסד שלו אלוהים מוציא לו את הדבר הזה ואז הוא בעצם רואה החטאים של פלעם הם בעצם עמדו בדרך שלו. באותה מילה, אתם שמתם רגעים למילה ויגאל, אוקיי? ויגאל, יזכרו המילה הזאת, ויגאל, בתהילים, תהילים קי"ט 18, דוד מבקש מאלוהים אותו דבר, מה הוא אומר לו? גל עיני ואבית נפלאות מתורתך. דוד מבקש ממנו. תסיר את המזווה מהעין שלי, תגול את האבן הזאת, שאני אוכל לראות נפלאות מהתורה שלך. איך אנחנו יכולים לראות נפלאות מהתורה של אלוהים? כשאלוהים מסיר את המזווה מעל העיניים שלנו. זה לא עוד פסוקים משעממים, פתאום אנחנו רואים נפלאות, אנחנו קוראים את התורה ורואים בעצם איך זה פועל בחיים שלי ואיך אלוהים אה, עושה את זה. אתם יודעים, הסיפור ש... אה, העיוור מלידה, אתם מכירים את הסיפור ביוחנן פרק 9, סיפור מאוד מאוד מדהים על עיוור מלידה שקיבל את הראייה שלו מישוע. אף פעם הוא לא ראה כלום, שום דבר, רק חושך. וברגע אחד הוא ראה את העולם. שהוא הסביר את זה לאנשים, אנשים לא קיבלו, לא קיבלו את העובדה שישוע הוא ריפאון. וכל כך, כל כך שהוא אמר, תראו את הפרק הזה, זה פרק מאוד מעניין, פרק 9 ביוחנן. הפרושים גירשו אותו מהבית הכנסת, זהו, הוא לא היה קשור לבית הכנסת יותר. ואז, ישוע פגש אותו. והבן אדם גילה בעצם שזה היה ישוע שנתן לו את האור. ותשימו לב, היו שם כמה פרושים, והם אמרו לו, האם אתה חושב שגם אנחנו עיוורים? ואז תראו מה שהוא אמר, אמר ישוע, אני באתי לעולם הזה, לשם משפט, כדי שהלא רואים יראו, אוקיי? נכון? זה מה שהוא בא. הוא אומר, אלה שלא רואים, אני באתי כדי שהם מה? שיראו, זה מה שהוא אומר. באתי כדי שיראו, והרואים יהיו לעברים. אלה שאומרים, אנחנו יודעים, אתה לא זה, אתה לא זה, אתה, אנחנו יודעים הכל, הם בעצם, מה הם יהיו? עברים. הם, הם ידחו את המתנה של אלוהים, והדבר הזה בעצם יראה שהם לא רואים, הם לא רואים את ה... שמעו זאת כמה מן הפרושים שהיו איתו ושאלו אותו, האם גם אנחנו עברים? גם אנו עברים? אמר להם ישוע, אילו הייתם עברים לא היה בכם חן, אבל כעת, באומריכם, אנחנו רואים, עומדת חטנכם. הראייה הרוחנית שצ... שבן אדם צריך בחיים שלו, היא באה ממי? מאלוהים. ברגע שאנחנו אומרים לו לא תודה, שלום ולהתראות, מה קורה לראייה הרוחנית שלנו? איזה <תורזת> דהמנטה ואנחנו לא מצליחים לראות כלום, אנחנו בעצם הופכים להיות עיוורים. אנחנו לא רואים באיזה מצב אנחנו. כמה אנשים עיוורים אתם מכירים בחיים שלכם? אני מכיר הרבה. אצלי במשפחה, אני לא יותר טוב מהאחים שלי. מבחינתם אני עיוור, מבחינתי אין עיוור. אנחנו רואים דברים בצורה שונה לחלוטין. כמה תלמידים של יהושע היו באותו מצב, בלוקס 24, 13, 16, שניים מהם היו הולכים איתו, הם זיהו אותו, לא, לא ידעו שזה הוא. אפילו שהוא הסביר להם את עצמו, מהברית החדשה תקראו את זה בלוקס 24, אפילו שהוא הסביר להם, הם לא הצליחו לדעת שזה יהושע. הראייה שלהם הייתה Uh, בעצם uh, uh, לא טובה. כתוב בפסוק 16, uh, אלא שעיניהם היו אחוזות ולא הכירו. העיניים שלהם היו אחוזות. מה זה נקרא עיניים אחוזות? מה זה נקרא לאחוז במשהו? הנה, אני עכשיו אוחד בזה, מחזיק, אוקיי? אם אני אומר לכם, תוכל לאחוז בבקשה לאחוז זה משהו שהוא תפוס. מה זה נקרא שהעיניים שלהם היו תפוסות? ומה הם היו תפוסות? למה הם לא ראו כלום? מה הם היו אחוזות? העניין, הם לא ראו באמת את מה שהם היו צריכים לראות. הם ראו בן אדם, אבל הם לא ידעו שזה מי? שזה ישוע. גם היום לא? לא חסר אנשים בעולם ששומעים על ישוע, שיודעים על ישוע, שמכירים את ישוע, אבל לא יודעים שזה פשוט לא יודעים שזה כאשר התקרבו אל הכפר שהיה מגמת פניהם, הוא העמיד פנים כי הולך לא לדרכו. הם הפצירו בו ואומרם, יישאר איתנו, כי הערב קרב, הוא כבר פנה היום, הם מבקשים ממנו להישאר. לפיכך נכנס ונשאר איתם. כאשר אעשה ממהם, נקח את הלחם, דרך ומצא אותו, ונתן להם. שימו לב מה קרה. ישוע הולך איתם, אז אומר להם, טוב, אני כבר יצא ללכת, והם אומרים לו, לא, אבל ערב, פה תאכל איתנו, תצטרף אלינו, אלינו הביתה. ואז, מה הוא עושה? אם מזמינים את ישוע, הוא אומר, לא רוצה? הוא הגיע, נכון? הם יושבים ביחד, ומה הוא עושה? הוא, הוא לוקח את הלחם, מברך, ומוצע אותו, ונותן להם. תשימו לב, כי ישוע נותן את הלחם. מה זה לחם בדבר אלוהים? אה, בכתובים? בדבר אלוהים, נכון? מה הוא נותן להם? הוא נותן להם את הלחם. יכול להיות שם בקטע הזה. הוא נותן להם את הלחם. איך העיניים שלהם נזכחו? אל תגיד למה, הלחם הזה היה קסם? היה לחם שהוא לחם מיוחד העברית? לא. אנחנו מדברים פה על הבנה רוחנית. הם הצליחו להבין מי זה ישוע רק אחרי שהם ירקו והכירו לו מדבר אלוהים. אל תזכחו עיניהם והכירו, והכירו הוא נעלם. תודה לאלוהים שאנחנו היום דיברנו על הנושא הזה של הבנה רוחנית. ראייה רוחנית, דרך אגב יש גם שמיעה, רואים באותו שמיעה וראייה, אנחנו דיברנו היום על ראייה, יעקב אבינו, יעקב ראה למרחקים עצומים, ההבנה הרוחנית שלו הייתה קשורה למה? לקרבה שלו למי? לאלוהים, הוא, הקרבה שלו ליל, לאלוהים גרמה לו להבין בעצם אה, מה יהיה באחרית הימים אה... אז שבאמת הפרשה הזאת תיתן לנו את ההבנה כמה זה חשוב להתקרב לאלוהים כדי שאנחנו באמת נראה את המצב שאנחנו עומדים פה. הוא נותן לנו כל פעם הזדמנות לכל אחד מאיתנו באיזשהו שלב כמו שנתן ליולנדה, באיזשהו שלב להבין מה, מה הגודל של הבעיה וכמה גדול זה שפותר את הבעיה. כמה גדול הוא השופט של בית משפט מרצים בכמה גדול הוא השופט של בית המשפט השמימי. השמי כשאנחנו מקבלים את זה באופן פעיל בחיים שלנו, אנחנו נותנים כבוד לאלוהים. אתם יודעים שאנשים מאמינים, הם נמצאים בעולם הזה עם הניסיון שהיה להם עם אלוהים, והם אומרים, הבעיה הזאת היא נראית לכם גדולה, אבל היא בעיה כזאת קטנה, כי יש אבינו שבשמיים, יש אלוהים בשמיים, הם נותנים כבוד לאלוהים. כי אנשים מסתכלים עליהם ואומרים, האנשים האלה, יש להם אמונת גולה? הם לא פוחדים בגלל הטנקים ובגלל כל הדברים האלה. הם יודעים שיש אלוהים בשמים. וזה קשור כמובן לתקופה שלנו. העובדה שאתם נמצאים פה היום, מי שאני אפילו אגיד הצליח. למה אני אגיד הצליח? כי לבוא לאספת תפילה זה מאמץ רוחני ממדרגה ראשונה, זה לא קשור לקור בחוץ. <טורז> <טורז> זה לא קשור לאוטובוסים, זה לא קשור לשום דבר אחר, זה קשור למאמץ מוכנים. ככל שאנחנו רוצים להתאמץ להגיע לאלוהים, אלוהים פותח את הקדוש. אם יש איזו ברכה שלנו, בבקשה, אני מבקש מכם, תסתירו את הדברים האלה, תסתכלו אחורה, תראו איך הבעיות שהיו כאלה גדולות. שלך במקומות כאלה, שהרי את באמת יודעת איך אלוהים פועל בחיים שלך וכמה הוא אוהב אותך וכמה הוא נאמן לאלה שמחפשים אותו ומתפללים אליו. שאלוהים ייתן לנו באמת ערב מוצלח מכל הבחינות, גם בהמשך ושנצליח לעשות את מה שאלוהים רוצה. אמן ואמן. בעיניים תקופות. יפה אמר. בעיניים תקופות. בואו נתפלג. מנכנו. אנחנו ראינו כל כך הרבה דוגמאות היום מהתנא. ראינו את הדוגמה של הגר, ראינו את הדוגמה של אלישע, ראינו את הדוגמה של בלעם והאתון, את הדוגמה של דוד. אבא, לכל אחד ואחד אתה פקחת את העיניים, ואנחנו מבקשים את זה גם בשבילנו. אבא, אני מבקש ממך בשם ישוע המשיח, תעזור לנו לתת כבוד לשמך, תעזור לנו לראות את העולם דרך העיניים שלך. תעזור לנו אבא לחיות את החיים שלנו בדרך שתיתן לך כבוד בכל מה שאנחנו עושים ומי יתן לך שהדרשה הזאת שעכשיו אנחנו שמענו ממך שיפתח את עינינו, שנראה באמת את החיים שלנו לא רק להיום אלא גם למה שיהיה בעתיד ומה שאתה מכין בשבילנו שאבא שנצליח לראות מהנקודה שעכשיו אנחנו ירדנו על הברכיים שנצליח לראות את השער של ירושלים החדשה ונצליח אבא בעיניים שלנו לראות אותנו הולכים עד לשער הזה ונכנסים לפני מעולם. תברך אותנו, תברך את הילדים שלנו, תברך את כל מי שרוצה לקרוא בשמך ורוצה ללכת בדרכך. תברך אותנו בכל ה... מה שאנחנו נעשה ונעשה בכבודך שזה יהיה לתפארת שלך של התוכנית הישועה שלך פה בישראל, כל מה שנעשה, כי אנחנו מתפללים אבא בשם של ישוע המשיח, ולמעלה תפארתנו. אמן ואמן. אנחנו נשיר עכשיו, שיש שנקרא, יש לי מושיח, יש לי מושיח. זה שיר בעצם שנותן לנו את התקווה הכי גדולה שבן אדם יכול לקבל את המושיע של העולם, פשוע המתקווה. יש לי מושיע איזו ברכה טעם גן עדן את עם כבר עטה על כן הנני מדוי אלוהים ובמשיח צריכת האים, כך הזמר השבח לאל, ושום עוד לא יומם וליל, זמר השיר לא רנן הלל, שיר למושיח רק בוא אגילה, רק בוא אשמח, עוד תפאטו בחזון לי מלעש המים אלים נפגלים, את די החסד שמצלילים. תחזמי השבח לאל ושוב אודלו או יומם בליל, זמר השיר אלו לא עין הלל, שיר המושיע אולן בועל, לא נתמזר ורק בוא אפתח, בוא החסר ובוא אדבר. יחד נלך איזו תקווה, ומציפה בי באהבה. כך הזמר השבח לאל, ושוב אודלו יומן בליל, זמר עשיר לו עדן הלל. שירתם מושיע, עולה כהן. אמן ואמן. יש לכם ערב מצוין, כל הרחיבות. אמן ואמן.